першим отямився Славко Пасічник. Мушу з сумом констатувати, що моральне оновлення людства поки що не відбулося. Швидко оновлюються лише ікони у пакульського папасавки. І тут я подумав, що настала слушна мить сказати те, над чим стільки розмірковував в останні дні. Навіть піп Савка, щоб ікона оновилася, рук докладає а ми хочемо, аби від самої нашої забаганки світ переродився. Досі ми пливли за течією, і весла навеснянім леготі сушили. Ось що я вам скажу. Я пропоную під час літніх канікул не тенятися по Ірію, не смажитися на пляжі, не ховатися по пакулях, а здійснити наукову експедицію на Солом'янку. Ми перші нанесемо на топографічну карту Ерію сотні невідомих вуличок, провулків, сліпаків, майданів, перехрест, притоків Стрижня, долин і глинищ. Опишемо побут та звичаї солом'янців, хоч би приблизно накреслимо контури солом'янки, відкриємо невідомі науці родовиди Гомо, Розвідуємо шляхи для майбутніх експедицій. Нам буде важко, набагато важче, ніж ваганити баркаса супроти течії. Ми задихатимемося від спраги в солом'янських пісках. Пурпурові вогники, полуниці, і грона вишень підступно вабитимуть нас у солом'янські садки. Солом'янські пси валуватимуть на нас під варітень і хапатимуть за ноги. Але якщо ми не відступимо, Ми переконаємо найперше себе, Що ми не Єву. Напривечір, замість прогулянки по ірію, Тітка Дора заповзялася доїти панчохи з грішми. Панчохи звисали зі сволока, Наче дійки зеленої корови маньки. Роши цвіркали, дзвеніли, Пошелешували в дійницю, і зеленкувато червона піна паперових купюр світилася в присмерках, коли тітка несла дійницю повну грошей через вулицю в двір кума цекала. А вранці, коли за пічним віконцем, наче за ілюмінатором корабля, леліло сонце, мене розбудило протяжне, сумне мукання корови Маньки. Я стрибнув з печі. Над парканом Вихляли взуті в парусинові червики на гумовій підошві ноги солом'янського фотографа, який забрався в чорного матерчатого рукава, що ти потів на весненім вітерці, а дядько Денис під першою рукою бік стояв біля ополя і можновладно тиснув правицею на сигнал. Автомобіль озивався манченим голосом. Коли я вдягся та вийшов на вулицю, дядько з тіткою, дядько в світлому літньому костюмі і традиційній фетровім капелюсі, тітка в кребдишині із золотою брошкою на грудях стояли по підручки біля ополя, на приступці якого мліли урочисто поважні баба Одарка та дід Євраз. Фотограф метушився довкола до історичної фотоскриньки на тонких цибатих ніжках, фіксуючи для родинного альбома історичну хвилину возвеличення солом'яників. Опель був свіжофарбований, чорний, із синіватим відливом, наче жук нойовик, на височезних колесах, знятих із п'ятитонного самоскида з двома гасовими лампами за пласким склом фар. Кум цикало, високий, худий, мов жардина, на яку настромлено гарбуза, стояв збоку, бавлячись за водною ручкою, буцім-тростинкою. Нарешті дядько Денис відчинив дверця та машини і поважно спустився на сидіння. Машина різко мов човен дубок, на облавок якого необережно ступили, але тітка Дора уже поставила ногу на приступку ополя з іншого боку, і він врівноважений загойдався на ресорах.